Детська мимовалі собі розсміялася, то буває таке з людьми на одну хвилю налаштованими. Як позіхне один, той другий чомусь позіхає. Засміється один, той другий не втримається. Брат щось загаявся цього разу з коштами, але на все, що при мені, ви можете розраховувати. Сміючись, вона ненароком впустила чайну ложечку. Чайковський нагнувся підняти, а Снядецька собі. Їх обличчя вперше були так близько. Він торкнувся її руки і відразу відсмикнув власну руку, наче опікся. Та було вже запізно. У скронях йому до болю затисло і все тіло кинуло в жар. Він здавалося п'янів в одну мить від призабутого запаху жіночого тіла зморений своїм кочовим і страдинським життям, безперервними мандрами, коли ночувати не раз випадало десь у степу, на голій землі, підкладаючи замість подушки власний кулак, або й просто в сідлі бути добу чи дві, не маючи сну ні в одному оці, позбавлений затишку домівки, якою в кращому разі міг прислужитися похідний намет. Той запах тугого жіночого тіла розбудив раптово й негадано предковічний чоловічий поклик. І не пекучу жагу він докладав неймовірних зусиль, аби стриматися, але відчував, що зусилля дійшли денця. Тої ночі Чайковський вперше ночував у домі на Ортакіолі на високому крутому Босфорському березі. Максим то поринав у безпам'ятство, то знов на якусь мить приходив до тями. Густа пітьма, наче карти в метких руках циганки-гадалки, на гомінкому базарі тасувалася з нетривалим просвідком, і ніяк був не здатен він зрозуміти, чи та розмова в містечку Тарсі ще тоді відбулася, як присів перепочити біля колодязя апостола Павла і нещувся, як придрімав, чи то в Марені розмовляє зараз. «Святий отче, я так стомився, обесилів геть», – говорив Максим, і кожне слово було важке, мов, свинцеве, давалося неймовірною натугою, Невже воля і віра стільки страждань потребують? зітхнув тільки апостол Павло, бо свої неблизькі дороги на спомин спали. Він би й не хотів зараз згадувати та говорити про них, та мусив. Він повинен якось розтопити той нетривкий лід вагань, сумнівів та непевності, коли людина на роздоріжжі і не відає своєї путі відгадати її своїм серцем силиться. Я був більш у працях, у ранах надміру, частіше у в'язницях. Часто при смерті. Від євреїв п'ять разів я приймав, був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене. Один раз мене каменували. Тричі розбивсь корабель. Ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках. У небезпеках розбійничих. У небезпеках свого народу. У небезпеках поганів. У небезпеках по містах, у небезпеках по пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснаженні та праці, часто у недосипанні, у голоді й справі, часто у пості, у холоді та на готі. Невже в вірі десь сила така захована, що в час небезпеки смертної неминучої видавалася не дасть душі, як дошці сирій на сонці покривитися і покоробитися, не стримався такий Максим хоч і ніякого було спитати, видати власний страх і вагання, так старльно заникані в закапелки найдальші пам'яті, що й прикидані шматтям мороки щоденної. І вперше посміхнувся тут, подорожній, щось пригадавши. Та усмішка, сяйнувши враз, випрямила, розігнала і розгладила всі зморшки на лиці, стерла хіба десяток добрий років. У Дамаску намісник царя Рети старих місто, щоб схопити мене, але по мурі мене спущено коші віконцем, і я з рук його втік. Більше нічого не сказав подорожній. Повернувся й пішов твоєю дорогою. Пішов курним шляхом під високим сліпучим сонцем, і лише гарячий вітер розвівав його поле, Ступав неспішно, але з особливою впевненістю мандрівника, що достеменно знає свій напрям, аж доки не розтанув у хисткому Мареві привидно краї. А Максим далі метався, як некерований човен на прудкій і вузенькій річерці, поміж берегами без пам'ятства і мізерним просвідком. У нього не було гарячки, навпаки, тіло ставало все холоднішим, мерзли вислі поморщені руки, не рятували тіло від холоду ніяк і рядна та накриття. «От і прийшов твій судний день», – думалося йому. «В тебе є віра, але немає сили, ні крихти». Ані не немає емоцій, аби далі ту справу якось попхнути, в яку істину віриш, який віддав молоді і немолоді літа, заради якої стільки підошв стоптано, прочовгано і протерто.